Започвам следващия разговор с новина. Комисията за борба с расизма и нетолерантността на Съвета на Европа, от който сме част още от далечната 1992, днес публикува заключенията си за това как България изпълнила две приоритетни препоръки, които Комитетът на Съвета на Европа отправи към страната в последния мониторингов доклад за 2022. Двете конкретни препоръки, за които Комисията на Съвета на Европа изисква приоритетно изпълнение от българските власти, със следните, параграф 19, препоръка да създадат работна група за ЛГБТ и включваща съответните организации от общността на ЛГБТ и която да проучи съществуващите форми на дискриминация спрямо гей хората, с оглед на разработването на национална стратегия и план за действия за борба с дискриминацията и параграф 82 Комисията към Съвета на Европа препоръчва на българските власти да увеличат броя на ромските медиатори и да засилят успешната им работа в областите на здравеопазването, образованието и заетостта. Не по-късно от две години след публикуването на настоящия доклад ще се осъществява процес на междинно проследяване по тези Две препоръки. Сега на телефонната линия Даян Колев, основател и директор на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Амалипе е ромска дума, която означава приятелство, а организацията е на практика най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Добър ден, господин Колев. Здравейте. Нека първо да ви попитам за този доклад на Съвета на Европа, по-специално на Комисията на Съвета на Европа за борба с расизма и нетолерантността. Нещо очудващо в тези две препоръки, виждате ли? Не, не бих казал нещо очудващо. По отношение на увеличаването на броя на медиаторите, положително развитие от последните година и половина е това, че образователните медиатори бяха финансирани, започна тяхното финансиране със средства от държавния бюджет, а до тогава бяха единствено по европейски проекти. И по настоящем работят около 1300 образователни медиатори, което вече наистина една голяма бройка. Добре, т.е. има а, поне по една от двете препоръки позитивен отговор, който би могъл да дойде по линия на българската а държава. Това въжи ли за здравните медиатори или само за образователните? Ако знаете. Здрав, здравните медиатори, а, техният брой също постепенно се а, увеличава. А, там а, тяхното Финансиране става по друг начин. Техният работодател на практика са общините, докато в образователните медиатори работодател е директора на училището или на детската градина. Те също вършат чудесна работа. Колегите здравни медиатори са вече една бих казал, утвърдена професия, намерила своето признание а, в здравната система а, и се надявам, че а, постепенно ще се върви а, и към още по-голямо увеличаване а, на броят им там, където е необходимо. И пак правя едно много важно уточнение. Важно е ние да създадем а, система а, за лесна проходимост, така че медиаторите Лесно да се превръщат, предобивайте съответното образование в пълноправни учители или пълноправни лекари, пак казвам предобивайте съответното образование, защото имаме нужда от повече професионалисти и в двете сфери професионалисти, които са и от съответните общи. Това е изключително важно. Аз много ви благодаря за този близ коментар по наистина препоръките от доклада, който днес публикува Съвета на Европа. Но сега да се върнем към темата, за която ви поканих, тъй като вие наблюдавате процесите и законодателните инициативи в полето на интеграцията. И буквално преди дни излязохте с един подробен анализ на опита за създаване на комисия в Народното събрание за разследване на дейността на Джордж Сорус и... Върху четвъртия отново неуспешен опит за въвеждане на законодателство по руски търтип срещу чуждестранните агенти, както възраждане се опитват да нарекат всички хора, получили чуждо финансиране, финансиране, за тяхното образование в чужбина, например, професионални курсове или пък бизнес. Какво ви накара господин Колев да направите този анализ, след като ето и двете инициативи бяха неуспешни, а нямаше достатъчна подкрепа за комисията срещу СОРОС, така да я съкратим. И за пореден път а, Възраждане не успяха да наложат този проект закон срещу чуждестранните агенти. Притеснението ми, и то е не само мое, а и на много колеги, е това, че а, разбира се чудесно е, че а, инициативата на Възраждане а, за пореден път не мина през а, парламента, но това, което виждаме в гласуванията, особено когато се сравнят двете гласувания, виждаме, че отхвърлянето не е толкова устойчиво и при друго стечение на обстоятелствата би могло да се промени, както стана на 7 август. Миналата година, която беше прията, промяната в образователния закон, насочена срещу така наречената а, лъгбата пропаганда в училищата, откарателирана и към а, първата препоръка на Съвета на Европа, а, която наистина не знам как би се а, осъществила в България. А, какво има предвид а, при отхвърлянето на закона за регистрация на чужътстранните агенти, виждаме, че от управляваща в момента 3 плюс 1 коалиция категорично беше отхвърлянето на задача от водещата партия, водеща коалиция ГЕРБ-СЕДЕСЕ, докато останалите партии, които подкрепят правителството, се въздържаха, а, а при социалистите дори наравно се разделиха подкрепеща закона и въздържалите се, а нямаше нито един против. А, и а, от ополицията ППДБ бяха категорично против, а, докато а, а, да, а, в това гласуване много начало също бяха Против, но при останалите отново е на лице въздържание, въздържа все, което не се знае при едно друго стечение на обстоятелствата, как може да се промени. А що се отнася до Анчесор в комисията, нека така да я наречем накратко, защото нейното заглавие е твърде дълго, там виждаме едно още по- Проблематично а, гласуване от две точка на това, че а, голямата част от а, а, депутатите се въздържаха, което в а, конкретния случай а, е против приемането на а, създаването на такава комисия, а, но не се знае какво може да се случи утре, и видяхме отново колко са силни стереотипите, нагласите а, срещу а, всякакъв вид а, такава подкрепа а, за граждански организации. Колко силни са а, нагласите, че става дума за грантаджи, за организации а, с, неясно, а, с неясни цели, неясно финансиране. А, аз бързвам да направя уточнението, Разбира се, има организации, които не може да се каже, че са прозрачни и не може да се каже, че изпълняват напълно целите с които са създадени. Но това не са това не е правило това в неправителствения е сектор. Да, О... как, споменавате прозрачността, всъщност а, един от а, аргументите, легитимните аргументи а, винаги е аргумента за прозрачност, но пък една голяма част от тези атакувани неправителствени организации съвсем прозрачно на сайтовете си имат информация а, и за размера на финансиране и за източниците на финансиране. Това дава ли ви основания да направите извод че, цитирам заглавието на вашия анализ, новите мерки срещу кризата и корупцията корупция се бори с прозрачност, разбира се, са равносилни на борба срещу гражданското общество. А, заглавието е иронично, разбира се, а, защото а, а, неправителствените организации, особено тези, които са по-големи, които са обект на ударите на такива комисии. А, те определено са значително по-прозрачни от а, политическите партии, от синдикати а, и от а, ред други а, спрямо, които не са насочени а, такива мерки. А, сме, а, искам само да припомня а, задължително е за по-големите организации да провеждат одити, а, а, Те и публикуват одита резултатите а, на своите сайтове. А там, където има а, финансиране а, от а, донори, то е изискване и на донорите, а и правят го и самите организации във всяка публикация, а, която правят във връзка с проекта, те посочват кой е проектът, какво е диплоев, финансирането, кой е договора. Не виждам по какъв начин а, тяхната дейност би могла да стане по-прозрачна. И казвате, че гражданското общество не може а, напълно да си отдъхне, привържениците на демократичните принципи да бъдат а, напълно защото тук ще цитирам един интересен израз, който ви употребявате в този анализ. Той е едновременно на английски и парадоксално на руски. Казвате, че и по, двата, по двете инициативи, комисията Антисорус и закона срещу чуждите агенти, очаквате coming т.е. идване от ново а и към английския израз добавяте в ближайше време. И сега се замисли, господин Колев, последно това ще ви попитам, дали това е намигане и към американо-руската комбинация, която новата адми... американска администрация нарича преговори за мир, в които преговарят Русия и Америка без нападнатата страна Украина. Защо, а... Защо го използвате това на... на английски и на руски? Много а, са, Когато, когато писах... А... Този анализ все още не беше станал ясно колко тревожно може да бъде това американо-руско сближаване, но ясно е, че задача е направен по руските тип, и за това през него казах, в ближайшия време, докато комисиите, които са срещу различни донори, както е Сорус, виждате след това се добавиха и други донори, като Ебер, Науман и така нататък. Там е ясно, че се преследват донори, които са англоязични, но това, което е тревожно отвъд шегата, с която съм написал, че можем да очакваме отново тези тревожни актове да бъдат обсъждани. Това, което е тревожно за мен, е, че липсва обществен консенсус да се спре това недемократично говорене, дори обратно и в тази връзка и моят апел към колегите от а, гражданските организации: а, необходимо е ние да говорим а, повече и по-разбираемо а, с хората, за които работим. А, през последните седмици и месеци, а, ние от Амалипе а, провеждахме а, дискусии с образователни медиатори, с. А, родители е, с учители, е, да обсъждаме именно това, какво представлява закона за чуждестранните агенции, е, други тревожни неща, хората масло не знае. Да, какво... ясно. Т.е. казвате трябва да има и активност от страна на гражданските организации, защото наистина много лесно могат да бъдат загубени демократични свободи, без да си даваме сметка, какво всъщност ще се случи след загубата им. Много благодаря на Деян Колев, основател и директор на Центъра за междуетнически диалог Амалипе, който излезе с анализ според който новите мерки срещу кризата и корупцията са само прикритие на борба срещу гражданското общество.